Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana laka al-hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adini sulthanik. سبحانك لا نصف ماء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك شكر على ذلك اللهم أسلم على البشير والنذير الذي تنفتح به الباب الخير وتنغلق به الباب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار Surah Al-Muslimin Ittaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Hadirin Majlis Jum'ah Yang semoga Senantiasa dibimbing oleh Allah Mendapatkan rahmat Dari Allah Mendapatkan merkah dari Allah Sadarilah bahawa Hari ini kita berada di hari mulia Di bulan mulia Dan di tempat mulia dan sungguh Siapapun yang berada di hari mulia Artinya kesempatan untuk menjadi mulia Yang berada di tempat mulia Mendapatkan kesempatan untuk menjadi mulia Yang berada di bulan mulia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi mulia hanya permasalahannya kita sadari atau tidak kalau kita ini berada di atas kemuliaan kemuliaan kemuliaan kita di bulan mulia Ramadan di hari mulia hari Jumat di tempat mulia Masjid Allah Subhanahu wa taala kita sadar atau tidak Bahawa di hari-hari semacam ini di bulan seperti ini di tempat ini manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sering dan memperbanyak untuk meningkatkan ibadah mereka Ibadah beliau ditingkatkan dan para sahabat beliau pun bersama beliau meningkatkan ibadah mereka Bulan Ramadhan, bulan mulia Sudahkah kita menyadari bahawa kita sudah diberi oleh Allah nikmat besar Menemui bulan Ramadhan dan tidak semua orang diberi oleh Allah kesempatan menemui bulan Ramadhan Dan di antara di antara orang yang menemui bulan Ramadhan Anda di antara mereka yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah Alhamdulillah pada saat ini pada detik ini kita dikumpulkan oleh Allah di bulan Ramadan di masjid ini dalam keadaan kita beribadah mencari kemuliaan dan sungguh bulan Ramadan adalah bulan mulia kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat melihat bulan semacam ini beliau memberikan kabar gembira kepada sahabat beliau Kajakum ja'akum syahrul karim, qad syahrul mubarak, syahrul mubaron" telah datang kepadamu bulan penuh berkah bulan Ramadan Faradallahu alaikum siyamehu Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa fithat fihi abwabul jannati pintu surga dibuka wa kulli qat ababun jahimi dan pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala Bihulailatun, ya khairun min al fizar. Di malam itu ada satu malam yang lebih bagus dari sebulan dari seribu bulan. Kemudian Nabi Muhammad di akhir hadis itu mengingatkan bahwa nurimah khairah, bahwa godhurim. Orang siapa yang telah dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan lailatul qadar? Itu artinya orang tersebut telah dijauhkan oleh Allah dari segala kebaikan, baik dunia dan akhirat, baik yang terlihat dan tidak terlihat, baik di rumah atau di luar rumah baik dalam dirinya atau di sana kerabatnya Allah halangi dari kebaikan orang yang di Lailatul Qadar tidak meningkatkan kebaikannya maka dari itu ayo dan ayo mumpung masih ada waktu malam Lailatul Qadar ayo kita giat untuk menyambutnya Ramadan mumpung masih tersisa mungkin ada di antara yang hadir memasuki bulan Ramadan seperti bukan bulan Ramadan tidak ada perubahan tidak ada peningkatan kebaikannya tidak berkurang dosanya kemaksiatannya tidak coba dikurangi akan tapi masih ada waktu Sebelum akhir bulan Ramadhan yang kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida dahal al -ashra kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memaksuki sebelum akhir bulan Ramadhan, ya shud shudam ya azharu. Menyingcingkan sarung beliau artinya meningkatkan ibadah beliau. Waaiqadu ahlahu dan bangunkan keluarganya. Waahyalilahu dan menghidupkan malamnya itulah yang dikerjakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah meningkatkan kualitas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada waktu belum tentu bulan dekat atau tahun depan adalah milik kita. Saat inilah waktunya kalau tidak sekarang kapan? Jangan sampai kita tidak punya tanda-tanda orang baik jangan sampai kita tidak menjadi orang yang diberi oleh Allah tanda-tanda orang yang dipilih oleh Allah maka ayo tingkatkan yang belum giat ibadah di hari-hari lalu masih ada tanggal 22 23 24 10 akhir bulan Ramadan dan Nabi Muhammad melakukan iktikaf inna nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu bil beliau melakukan iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan hatta antawaffahu Allah sampai Allah mencabut nyawa beliau tamma ya'taqifu ba'dahu azwaju kemudian diikuti oleh istri beliau. beriktikaf di masjid Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 akhir bulan Ramadan Ayo kita jadikan ini hari Allah memberikan tanda kepada kita Tanda kemuliaan Giatlah Jangan sampai kita melewati Ramadan Tidak ada yang meningkat pada diri kita Dari sisi kebaikan Ayo, ayo, ayo Yang belum beribadah Banyak beribadah Banyak beribadah Yang masih berkecimpung Yang masih berada di kubang Kemaksiatan Ayo kita tinggalkan Ketahuilah sungguh Kualitas anda di masa depan Adalah di hari-hari semacam ini Yang diberi oleh Allah Kemudahan untuk melakukan kebaikan Di bulan Ramadan Khususnya di 10 hari bulan Ramadan itulah tanda anda yang diberi kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat dilaklahir dan batin dalam dirinya dan di sana keluarganya maka yang ingin menjadi orang kaya menjadilah orang kaya yang baik fitilah kekayaan anda dengan sebegini dengan mengabdi kepada Allah di bulan-bulan semacam ini memperbanyak sedekah ibadah membersihkan harta dari kekotorannya dan berniatlah jika anda mempunyai pekerjaan yang haram mumpung ini adalah bulan mulia di hari mulia sebelum akhir bulan Ramadan berniatlah niatlah untuk hijrah untuk meninggalkan pekerjaan yang haram sungguh jika ada niat hijrah untuk menuju kemuliaan insyaAllah anda benar-benar telah diberi oleh Allah kemuliaan yang sesungguhnya nanti setelah di bulan Ramadan yang ingin jadi berjabat ingat mendekatlah kepada Allah di hari-hari ini saat inilah anda harus memperbanyak untuk iktikaf memohon kepada Allah agar jika nanti jadi berjabat anda berjabat yang diberi kebaikan oleh Allah akan tetapi jika di hari-hari semacam ini anda tidak meningkatkan kejauh kebaikan maka fokot oh huring berarti anda telah dijauhkan dari segala kebaikan jadi apapun anda tidak manfaat maka saat ini kita merubah merubah diri kita meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan ibadah kita di bulan mulia bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan, memperbanyaklah dengan berzikir kepada Allah. Lakukan lima hal di antaranya yang pertama adalah salat banyak salat, salat tidak ada batasnya di bulan Ramadan anda bisa melakukan salat dua, empat, dua, risa sampai seribu rokat pun bisa jika anda mau melakukannya, kemudian baca Al-Quran yang kedua, kemudian yang tiga lakukan fikir, yang banyak berfikir kepada Allah, fikir, fikir, kemudian yang keempat adalah tafakur, berenungi agar hidup kita semakin benar agar kita sadar kekurangan kita pada masa lalu, tafakur menibadat di sana, kalau orang mau mentafakuri hidupnya, sesaat saja manfaatnya amat besar untuk masa depan Terima no. Tafakur merenung Kenapa aku masih ngomong kasar dengan orang tuaku Kenapa aku belum indah dengan istriku Kenapa aku masih bohong di dalam berdagang Kenapa aku masih menikmati pekerjaan yang haram ini Kenapa aku belum menyesali dosa yang aku lakukan Ini tidak akan hidup hati seperti itu Kecuali dengan Tafakur Kemudian setelah itu Lakukan kebaikan yang kelima Berbuat baik dengan sesama manusia Yang punya rezeki berikan kepada fakir miskin Orang yang butuh dan tingkatkan Tingkatkan kebaikan kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu diantaranya dan ada beberapa fikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Akhirul min arba'ikhisolin. Berbalahnya berbanyaklah dengan empat hal. Berbanyaklah dengan empat hal khas latani turduh nabihi Dua hal diantaranya adalah untuk mendapatkan keriduan Allah. Bahkan selain dan dua hal lagi, lahinalakum anha anhuma. Dua hal lagi yang engkau sangat butuh ke badannya. Dua hal yang menjadikan Allah ridha Allah, asyahatatu Allah, ilaha illallah. Engkau bersyahadat bahasanya tidak ada tuhan selain Allah. Atas takfirunahu yang kedua adalah engkau memohon ampun kepada Allah. Kemudian dua hal yang menjadi yang sangat kita butuhkan adalah tasalun aljannah. Engkau minta surga. Watata'awatu naminanari. Engkau minta perlindungan dari api neraka Inilah doa doa yang diajarkan oleh para ulama. Ashhadu Allahillahillallah, nafstafir Allah. Ashhadu Allahillahillallah, nafstafir Allah. Ashhadu Allahillahillallah, nafstafir Allah. Nasehuluk al-jannah, dan nawait bika min al-nar. Itu hadis diriwayatkan oleh dari Salman, Saidina Salman Al-Farisi dari diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Inilah apa keamalan yang di dianjala pikir-pikir yang dianjurkan Mungkin kita sering mendengar dan itulah hujahnya. Ini Allah sangat perlu untuk berbanyak pikir tu. Bershadat kepada Allah istighfar kemudian minta surga dan dijauhkan dari abin neraka kemudian tambahkanlah untuk menyambut Lailatul Qadar seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah yang bertanya bagaimana aku untuk menyambut Lailatul Qadar apa yang aku ucapkan Kuli katakanlah wahai Aisyah Allahumma innaka 'afwun tuhibbul 'afafa'fuan ya Allah engkau Maha Pengampun ampuni aku ya Allah engkau mencintai engkau senang untuk mengampuni maka ampuni aku sehingga dalam doa itu dilanjutkan Allahumma innaka 'afwun tuhibbul 'afafa'fuan ini di antara zikir kemudian pikir yang lainnya kemudian lebih dari itu adalah kurangi kemaksiatan kurangi kemaksiatan, jangan sampai kita terus berlarut dalam kemaksiatan, ingat ini sebelum akhir bulan Ramadan, untuk mencari tanda kemuliaan, ayo yang ber masih berkuk di kubang, kehinaan berhentilah, saat ini jangan ditunda esok hari, ketahuilah dosa dosa dosa yang kita lakukan, akan begitu mudah diampuni oleh Allah, asalkan kita segera menghadap, memohon kepada Allah dan mungkin ada di antara yang hadir merasa bahasanya dosanya segunung dosanya luar biasa banyak, ya sekarang inilah, bulan pengampunan dari Allah menghadaplah kepada Allah jangan menunda esok hari jangan menunda esok hari belum tentu esok hari adalah untuk kita memohonlah kepada Allah agar Allah mengampuni kita dosa segede apapun kalau kita memohon ampun kepada Allah maka Allah akan mengampuni kita dosa sekecil apapun kalau kita entengkan kita remehkan Allah pun tidak mengampuni dan memang kita harus mentafakuri sisi ini dosa saat dosa-dosa yang kita lakukan bisa menjadikan sebab dihapusnya amal banyak dosa yang dilakukan seorang hamba menjadikan doanya tidak dikabul ada menjadikan sebab amalnya tidak diterima ada yang menjadikan sebab amalnya dihapus oleh Allah kalau kita tidak cermat tentang dosa-dosa ini kita seolah-olah menabung tapi bocor kita seolah-olah menabung tapi bolong keluar terus amal ibadahnya banyak tapi dia melakukan dosa yang menjadikan sebab amal itu dihapus oleh Allah ada riak menghapus pahala ada memutus tali persilat yang menjadikan sebab doa kita tidak dikabul kemudian ada yang menjadikan amal tidak terima kita makan haram makan haram menjadikan doa kita tidak dikabul oleh Allah biarpun ia menangis menangis mengucurkan air mata darah di depan multazam tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yo sekarang waktunya hijrah Be bagi begitu mudah bagi Allah untuk memudah pindah anda dari bubang kehinaan mungkin ada seorang begawai dengan gaji besar di kubang harapan ketahuilah bagi Allah memindah anda pun bisa Allah mindah anda ke tempat yang mulia yang penting kita ikrar saat ini aku mau hijrah ya Allah, aku mau hijrah ya Allah, sungguh jika ada seorang pemabuk di detik ini di saat ini, lalu menghadiri majlis ini, mungkin seorang pezina di detik ini saat ini, kemudian terlintas di hatinya ya Allah, aku akan hijrah katailah pengampunan Allah sudah diberikan kepadanya, sebab yang penting kita niat dulu, yang penting kita berkeinginan dulu menjauhi daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala, dan setelah itu minta Allah bantuan kepada Allah, agar Allah membantu kita untuk meninggalkan kemaksiatan Dan sungguh yang namanya kemaksiatan susah Tidak ada seorang hamba yang bisa meninggalkan kemaksiatan Kecuali karena hamba itu telah ditolong oleh Allah Tidak akan ada seorang hamba bisa hijrah kepada kemuliaan Kecuali karena ditolong oleh Allah Maka sejahat apapun kita, sejelek apapun kita Mintalah kepada Allah dan adukan kejelekan kita, kejahatan kita Ya Allah, aku begini Ya Allah, aku suka melakukan ini Ya Allah, di bulan yang mulia Ramadan puluh akhir Ramadan ini ya Allah aku mohon pindahkan kami dari tempat hina ini dari tempat hina ini ke tempat yang mulia minta lah jangan ragu kalau mengadu kepada Allah sebutkan semuanya tapi kalau mengadu kepada manusia akan jadi bahan ejaan tapi mengadu kepada Allah hey, yang masih mempunyai pekerjaan haram radulah ya Allah keluarkan kami dari tempat haram ini Ay. yang masih mempunyai amalan yang masih mempunyai kebiasaan maksiat mintalah kepada Allah Ya Allah jauhkan kami dari kemaksiatan ini hanya engkau yang bisa memindah kami Ya Allah terus mengadu mengadu bahkan ada barakah kasih Allah menjadi kekasih Allah ternyata memohon dijauhkan dari kemaksiatan selama 4 tahun tidak langsung dikabul Lalu hari itu kita perlu meyakini kemaksiatan adalah maksiat jangan sangat sampai mengentengkan kemaksiatan biarpun dalam bahasa guyonan jangan hama minuman keras adalah haram kalaupun anda masih meminumnya katakan itu haram dan katakan murka Allah ada di sini, bahkan di saat anda menyebutnya pun, anda tidak boleh senyum kalau perlu anda dengan -mah -mah, menghadirkan hati bahasanya ini adalah murka Allah, biarpun anda mungkin ada orang yang masih minum permasalahan, kadang orang mengentengkan kehruman zina disebut dengan senyum barangkali ada tetangganya yang melakukan zina ada orang menyebut tetangganya berzina masih tertawa eh, tetangga kita terjerumus dalam kehinaan ada kita masih senyum dan tertawa, mana kecintaan kita, sungguh pada kekasih Allah kalau melihat tetangganya bermaksiat. Dia akan menangis, inilah langkah yang kedua setelah kita menyadari ketika -kita, kita harus baik, kita harus menuju kebaikan maka yang kedua adalah tolong dilihat orang yang di kiri kanan kita mungkin anda melihat orang yang tidak puasa di hari kemarin mungkin ada melihat orang yang tidak puasa mungkin anda melihat orang tidak solat tanyakan hati kecilmu, apa yang ada di hatimu Pernahkah anda terenyuh lalu mengangkat tangan memohon kepada Allah? Ya Allah tetanggaku tidak salat, Ya Allah jadikan dia ahli salat pernah atau tidak? Tetangga kita tidak puasa. Pernahkah tiga terenyuh lalu memohon kepada Allah? Ya Allah tetanggaku tidak puasa. Jadikan ahli puasa. Kalau ternyata hati anda belum terenyuh maka anda pun belum nyatai bahawa niat iman itu ada di situ. Berarti kita pun tidak bakal bisa baik secara sesungguhnya. Salam layuk minahatu ghamhatu yahibari aqiyumah yahibulimabsi. Kalau anda belum peduli dengan tetangga anda yang tidak puasa, lalu anda memanjat doa atau memanjatkan doa untuknya maka katalah, anda pun belum rindu kebaikan secara sesungguhnya untuk anda, mungkin kebaikan yang kita lakukan hanya kesombongan kepada keluarga ku, keluarga mulia, harus menjaga tidak buruk ini, bukan karena Allah, bukan karena Allah maka kerinduan kita untuk menjaga tetangga kita, masyarakat kita adalah iman anda mungkin melihat pinggir jalan sana pemuda yang mabuk, pernahkah terlintas di benak anda, permohonan kepada Allah, lalu anda menengadahkan tangan dan berkata, Ya Allah, itu adalah hambamu umat kekasihmu Nabi Muhammad berikan bimbingan ya Allah ini itulah yang harus kita hadirkan membersihkan hati kita agar hati kita punya dunia kasih kepada sesama dan itu adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri jadi semakin kita peduli dengan kiri kanan kita sebetulnya yang semakin baik adalah kita kita tidak menginginkan ada orang tidak puasa kita tidak menginginkan ada orang tidak salat kita tidak menginginkan ada orang berzinah maka ketahuilah yang paling selamat adalah kita terlebih dahulu mari kaum muslimin dan muslimat di bulan mulia ini kita jadikan bahan koreksi bahan koreksi ketahuilah kalau anda tidak bisa baik saat ini dikhawatirkan. Anda tidak diberi kebaikan oleh Allah di hari esok. Bertahanlah ayo sembilan hari ini. Ada lapan hari untuk meningkatkan kualitas. Malam ini ada ikhtikaf di masjid ini. Dan di masjid lain pun juga ada ikhtikaf. Ayo kita datang. Kita datang mengadu kepada Allah. Mohon kepada Allah. Semoga menjadikan kebaikan setelah Ramadan. Kalau anda menjadi orang kaya-orang kaya yang kaya, selamat dunia akhirat. Kalau anda menjadi pejabat-pejabat selamat dunia akhirat. Kalau anda menjadi ustaz-ustaz selamat dunia akhirat. Menjadi apapun anda orang yang selamat kadafa man hurin fa iraha fa kalau ternyata di hari-hari semacam ini ada orang tidak bisa melakukan kebaikan maka ketahuilah dia dijauhkan oleh Allah dari segala kebaikan mari kita datangi tempat-tempat mulia kemudian setelah itu menyadari bahwasanya Ramadan belum tentu datang kembali untuk kita kita harus tahu bahwasanya Ramadan belum tentu datang untuk kita Bisa saja umur kita habis setelah ini Tapi kita mohon kepada Allah Semoga panjang umur Desa yang kita lakukan Pernahkah kita sesali Di sana ada alam barzah Di sana ada kematian Ketahuilah bahwa Kenikmatan seperti apapun di dunia Hanya 60 tahun Kemudian setelah itu Kita akan masuk alam barzah Jangan sampai kita masuk alam barzah Dengan zakat yang tidak kita bayar Jangan sampai kita masuk alam barzah Dengan puasa yang kita tinggalkan Jangan sampai ada orang Masuk alam barzah dengan zinanya Jangan sampai ada orang masuk alam barzah dengan zalim kepada istrinya jangan sampai ada orang masuk alam barzah dengan kurang ajar kepada orang tuanya saat ini saat ini yuk kita hijrah kembali kepada Allah jangan nunggu esok hari waktu mu waktu mu saat ini alam yakmin lil ladzina amanu an tahsha aqlubum li al alaan maksudnya sekarang waktunya jangan berkeinginan untuk menunda kalaupun anda belum mampu kembali saat ini tapi hati anda harus kembali terlebih dahulu maddu kepada Allah ya Allah kenapa aku susah untuk tobat Kadang orang pun melakukan kesalahan Tidak sadar kalau salah Melakukan dosa tidak sadar Kalau dosa bagaimana akan diampuni oleh Allah Saat inilah yuk Ramadan Ini kita jadikan hari kesadaran Hari kita tobat kembali kepada Allah Dosa yang paling dosa adalah Di saat seorang yang berdosa Tapi tidak merasa berdosa Ini permasalahan besar pada kita Belum pernah mata ini menitikkan mata menitikkan air mata Karena menyesali dosa Malam ini, ayo kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Siapapun yang mendengar suara ini, baik yang solat dan tidak solat, yang puasa dan tidak puasa, ketahuilah rahmat Allah sangat luas. Yang jauh di sana, yang tidak di dalam masjid, yang tidak solat sekalipun, ketahuilah bahwa rahmat Allah sangat, sangat luas. Datangilah, masukilah pintu rahmat Allah, pintu maaf Allah sangat luas. Jangan sampai ada yang putus asa. Wahi orang yang jauh dari kepada Allah dekatlah kepada Allah ramadhan memanggilmu ya bagi alkhair aqdil ya wahai orang yang menginginkan kebaikan datanglah engkau ya bagi syarri absir wahai orang yang biasa kemaksiatan hentilah berkurangilah maka jika anda mendengar ini semua insyaAllah di hari depan anda akan diangkat derajat anda oleh Allah SWT dan kepada siapapun jangan merendahkan siapapun mungkin saat ini anda melihat orang di pinggir jalan sana tidak puasa, tidak solat akan tapi bisa saja esok hari diangkat oleh Allah menjadi ahli puasa dan ahli solat inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini ma'asyur muslimin إن أحسن الكلام كلام الله ملك العلم والله سبحانه وتعالى يقول ربي قاله يهدد المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فأركن الله لكم في القرآن العظيم وأنا فأني رأيكم فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقابل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم solli 'ala sayidina muhammadin 'ala sayidina muhammadin alhamdulillah hamdan kama amara Wshadu ala illa illallah wahdahu la shariqalah irghaman liman jahdabihi wakfar. Wshadu anna siddina muhammadan adhuhu warasuluh syyidul khalayk wal bshar. Allahumma salli wa sallim ala siddina muhammad matasalat nainun binazhar wa adzhanun bikhbar. Wa ala ali al adzhar wa ashhabil aqyar. Maasur muslimin taqulah hukmatu katih. Walla tamu tunna illa wa antum muslimun. Maasur muslimin majlis jumat hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penutup mari kita menghidupkan hati kita menghidupkan hati kita dengan selalu mengingat hukuman Allah kelak di akhirat sampai kapan kita harus terus begini berapa umur anda hitung dan berapa waktu lagi anda akan hidup di dunia ini berapa umur anda sisa umur anda berapa dan berapa waktu lagi kita akan hidup di dunia ini Kapan lagi kalau bukan sekarang Bercita-citalah untuk menjadi manusia mulia Kembalilah kepada Allah Kembalilah kepada Allah Berbaik-baiklah dengan keluargamu Itu amanat dari Allah Yang dolam kepada istrinya ketahilah Akan menjadikan sebab gelap kuburnya Yang dolam kepada suami pun demikian Anak-anakmu amanat dari Allah Engkau sekolahkan di mana Kenal Tuhanmu atau tidak Pembantu di rumahmu pun amanat dari Allah Bagaimana keadaannya Solatnya sudah kau perhatikan atau tidak Ibadahmu sebanyak apapun Jika ada anggota keluargamu yang tidak beribadah Hukumannya akan dibebankan kepadamu Sadar atau tidak Kapan lagi kalau bukan sekarang Seringlah memohon kepada Allah Mengadu kepada Allah Kembalilah kepada Allah, katailah taibumina dzambi kaban la dzambla orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah dosa segede apapun dosa anda jangan khawatir Allah Maha Luas dengan pengampunannya kembalilah, kembalilah dan alangkah banyaknya contoh-contoh orang paling jahat di hari itu di hari esok menjadi orang paling baik Sayyidina Umar bin Khattab Malik bin Dinar dan lainnya banyak dan begitu mudah bagi Allah untuk mengangkat kita maka dari itu yuk kita sekali lagi kita tanya jadi kita kapan lagi kalau bukan sekarang hawa nafsu jangan dituruti takut kalau kita mati dalam keadaan Allah murka dengan kita mati su'ul khatimah kalau orang mati su'ul khatimah akan menemukan kehinaan sepanjang waktunya mari mari mari jangan sampai anda masuk lagi dalam kehinaan yang hari kemarin kau lakukan tutup sampai sekarang selesai selesai selesai hubungan dengan orang tua istri anak tetangga dalam berdagang solat anda bagaimana puasa anda bagaimana desa kepada Allah mungkin ada yang pernah terpleset dalam kehinaan kemaksiatan mabuk dan sebagainya berhentilah Allah Maha Pengampun Hasira muslimin inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adhibna wa mursna wa la ta'dhina wa 'afina wa la tamritna wa akrimna wa la tuhinna warfirna wa la tuqsin 'alaina innaka 'ala kulli syai'in Allahumma ya Allah ya munakksikan kami saat ini siapapun kami ya Allah yang baik jadikanlah lebih baik siapapun kami ya Allah jika yang di tempat ini orang yang jahat Ya Allah, orang yang ahli maksiat Ya Allah, kami mohon kehadiran mereka ke tempat ini kerana ingin mencari kemuliaan kembalikan ke rumahnya dalam keadaan mulia Ya Allah, jika ada di antara yang hadir orang yang susah meninggalkan kehinaan kemaksiatan, maka Ya Allah buka hatinya, hidupkan hatinya setelah dari tempat ini menjadi orang yang benci kepada kemaksiatan Ya Allah semakin takut kepada neraka Ya Allah, semakin takut kepada murkamu Ya Allah, siapapun yang hadir ke tempat ini Ya Allah, kabulkan hajatnya Ya Allah jauhkan kami semua dari sebab Kehinaan Ya Allah jauhkan kami Semua dari sebab kemurkaanmu Ya Allah Siapapun kami Ya Allah jika ada Di antara yang hadir para ustaz orang Alim Ya Allah jadikan mereka para Ustaz yang selamat Ya Allah Jika di antara yang hadir orang kaya Ya Allah jadikan mereka orang kaya Yang selamat Ya Allah mudahkan Hati mereka para ustaz untuk memberi Suri toladan yang baik untuk umatnya Dan jadikan para orang kaya yang dermawan Dengan hartanya mencari Dengan cara yang halal dan jika ada pejabat yang hadir ke tempat ini jadikanlah pejabat yang keselamatan dunia dan akhirat, mudahkanlah dengan jabatannya untuk membela kekasihmu Nabi Muhammad, dan siapapun yang hadir ke tempat ini, Ya Allah, Ya Allah hari ini hari mulia, di tempat mulia Ya Allah, di bulan mulia, muliakan mereka, siapapun mereka Ya Allah jauhkan kami dari sebab kehinaan jauhkan kami semua Ya Allah dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari meninggalkan puasa Ramadan Ya Allah yang di sana itu Ya Allah kau menyaksikan mereka Yang di sana itu Ya Allah Bahkan ada di antara mereka yang mendengar suara ini Tapi mereka adalah tidak puasa dan tidak solat Maka kami mohon Ya Allah Berikan kesadaran kepada mereka Ya Allah Kami tidak rela jadi mereka ya Allah, di dunia susah seperti itu ya Allah, mencari uang di bawah terik matahari dan setelah itu di alam berzahakan kau siksa di neraka akan kau siksa kami tidak rela ya Allah, berikan kepada mereka yang tidak sholat, yang tidak puasa, yang tidak dengan masjid yang saat ini mendengar suara ini dan yang tidak mendengar, berikan kesadaran kepada mereka, kami cinta mereka ya Allah, kami tidak ingin mereka kau siksa kau hukum ya Allah, dan yang sudah masuk ke tempat ini ya Allah, di antara mereka yang sering meninggalkan sholat, dan meninggalkan puasa ya Allah berkat kehadiran mereka muliakan mereka dengan puasa dan salat, jauhkan mereka dari sebab kehinaan dan jaga anggota keluarga kami anggota keluarga kami dari segala kehinaan anak keturunan kami dari zina yang hina dan kau hinnakan ya Allah yang saat ini banyak orang melakukan zina Tidak merasa malu Ya Allah Padahal itu kebusukan di dunia Dan di akhirat Maka kami mohon Jika ada di antara yang mendengar suara ini Ada yang pernah terperasar dalam hina dan busuknya zina Maka kami mohon Ya Allah Ampuni mereka Hentikan Ya Allah Berikan pintu halal untuknya Dan tutup aib mereka Berikan kesadaran Dan tutup aib mereka Sehingga di dunia mereka tetap mulia Dan jauhkan lidah kami dari membicarakan orang zina Jauhkan lidah kami dari membicarakan kalau Ramzina Jauhkan kami Ya Allah Dari berhakat kepada orang tua kami Jauhkan kami dari dolam kepada pasangan kami Jauhkan kami dari menyanyiakan amanat anak kami Ya Allah Jauhkan kami dari tempat yang haram Ya Allah Jika ada di antara yang hadir Ya Allah Dan engkau tahu siapa mereka Ya Allah Di antara yang hadir ada orang yang senang beribadah Tapi di sisi lain pekerjaannya masih haram Ya Allah Berkat ibadah mereka Ya Allah Jauhkan mereka dari yang haram Jangan sampai amal mereka sia-sia Ya Allah Bumpul pindahlah kami dari keharaman Angkat kami dan kubang keharaman ini, Ya Allah yang masih dalam keharaman, Ya Allah mudahkan mereka untuk pindah, Ya Allah gantilah dengan yang halal, yang lebih bersih, Ya Allah aku lebih tahu tentang mereka, Ya Allah, kami tidak ingin ada satu orang pun masuk neraka, Ya Allah bahkan orang yang berbuat jahat kepada kami menyakiti kami, berbuat dolem kepada kami kami mohon, Ya Allah, berikan bimbinganmu ampuni mereka, Ya Allah berikan kesadaran, Ya Allah, kami tidak ingin ada satu orang pun masuk neraka gara-gara kami, Ya Allah yang fakir beri kecukupan, Ya Allah. Yang kaya berikan kentermawanan, Ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin engkau lebih tahu hajat kami, Ya Allah. Yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, Ya Allah. Yang biasa mampu hentikan, Ya Allah. Jaga kesehatannya, Ya Allah. Dan berikan hidayah dan bimbinganmu. Kami tidak ingin, Ya Allah. Engkau lebih tahu maksud kami. Kami tidak ingin satu orang pun yang ada ke tempat ini. Yang hadir ke tempat ini. Atau yang mendengar suara ini. ataupun yang tidak mendengar. Kecuali kau muliakan setelah saat ini, Ya Allah. Allahumma, Ya Allah. Allahumma, Waradu'ani, Fa'ir Rasulillah. Allah bin Qadib al Hadhri wa Kalubi ya Dzulm. Sada'ina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Dan seri ashab Rasulillah ajma'in. Allahu mtaf'ahannal bala' wa al mada' wa al zina wa al zalazil ma dzahra minha wa mabatan. Allahu ma asrihna wa asri man bi salahi salahul Islam al Muslimin. Allahu ma latulikna wa ahlik man bi alagi salahul Islam al Muslimin. Allahu ma ahlikil. ahlik adah al Muslimin bi Kashmir. ahlik adah adalah al-Muslimin Nabi Kashmir. Allahumma ya Rabbana, wa fatanir. Adalah al-Muslimin Nabi Kashmir. Ahli khubiyah, Rabb. Ahli khubiyah, Rabb. Adalah al-Muslimin Nabi Kashmir. Ahli Ahlikum Ya Rab Ahlikum Ya Rab Wamsur Man Nasar Al-Islam Wal-Muslimin Waghdul Man Khadal Al-Islam Al-Muslimin Waghdul Man Khadal Al-Islam Al-Muslimin Waghdul Man Khadal Al-Islam Al-Muslimin Allahum Mahathir Lill Muslimin Wal-Musliman Wal-Mu'minina Wal-Mu'minat Al-Aliya Inni Numbal Awad Bir Rahmatika Ya Arham Al-Rahimin Mahasir Al-Muslimin Inna Allah Ya'mur Bil Adli Wal-Ihsan Wa Ita'i Bil Kurda Wayanil المنكر والبغي يا ايدكم لعلكم تذكرون فاسالوا الله من عنده الله العظيم ياتيكم من فضله ياتيكم واذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر أكبر. <سحن> <سحن> الله أكبر <سحن> <أنه> <سحن> الله معكم الله وكبر اشهد ان لا إله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله يا للصلاة حيا الفلاح تبدو قامت الصلاة قد قامت الصلاة يا خبر الله يا خبر subuh subuh fakum luruskan didapatkan inna taswiat min diri salat Bismillahirrahmanirrahim Arhamu يراط الذي أنعمت عليهم غير المدوب عنهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله جثاً أحوى سقط فلاتاً سائ ما شاء الله إنه يعلم الجرى ما يخفى وليسرك من مصرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وتجنبها الأشقى الذي يصنى النار الكبرى تَنْمَا وَلا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا وَأَذَاءُ فَلَهم تَسَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّي فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَبَقَاءُ إِنَّا لَذَٰلِكَ فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إبراهيم hu min wa musa akbar Sami Allahu liman hamidah Allah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 بِمَسرَاطٍ مُستَقِيمٍ سُرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وما أمركما لينت القدر لينت القدر خير من ألف شر تنزل من الملائكة وروح فيها, فيها بإذن ربي كل أمر سلام يا حتى ما تلعين الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر.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 As-salam wa-lanikum wa rahmatullah. As-salam wa-lanikum rahmatullah. Allahumma